Gitan maitazuna Herreprimitu egin ziguten. Inigo muguruza euskal musikari famatua izateaz gain musika erakaskuntzan ibilbide handiko pertsona izan zen Hogeita bostu urtez, irungo musika konserbatorioan gitarra elektriko irakasle Irungo herriko etxeak antolatutako deialdi honek musikari irundarrak egindako ekarpen itzela balioan ezarrin nahi du Horretarako deialdiaren irabazleak sortzi mila euroko dirulaguntza jasoko du. Asier Suberbiola, Biolen Jole, lasartearrak len edizio honen irabazlea izan da ba bat ere musika herrikoia hori bere lekuan jartzeko. Ezkotan konsideratzen da sozialki badagola musika kultua esango genuke lehenengo mailan eta gero musika herrikoia ba, bigarren mailan ez eta ikusten utzet musika musika dela eta egiten duen funtzio oso garrantzitsua dela eta ondo egina baldin badago ba bere garantzia daukala, Beraz hori senta nire intentsionalitatea. Inigo Muguruzaren lana ikertu eta musika konservatorioak erabili alko duten material pedagogikoa ere sortuko du. Proposamena E, nire bizitzan ere ba, pasio bikoitzadia bai musikaren interpretazioa zuzenekoan kontzertuetan eta eraberean, ba, pedagogia, ezkuntza eta zenzu honetan ba, ikusiun osoko erente alde batetik, Dino ba, hoomo guruza egon zen taldeetako musika abestiak ba, aztertzea, Eta gero azterketa horretatik, ba material praktiko ba sortzea bat sortzea batez ere erabilgarri izan daitekeen material bat, eta horrela ba, musika ekoletan eta kontsertatorioetan erabili daitekeen liburu bat e, egitea 8 hilabeteko epean egin beharko du ikerketa lana. Irungo Herriko Etxeak eta Irungo Udalko Musika Kontsertatorioak ikerketarren emaitza argitaratzeko asmoa dutela iragarri dute.